Salme 11 Til dirigenten av David Til Jehova har jeg tatt min tilflukt. Hvordan tør dere si til min sjel? Flykt som en ful til deres fjell. For se, de onde spenner buen. De gjør virkelig sin pil klar på buestrengen. For i mørke og skyte på de rettskaffende av hjerte. Når selve grunnvollene er revet ned, hva må da den rettferdige gjøre? Jehova er i sitt hellige tempel. Jehova, i himmelene, er hans trone. Hans øyne ser, hans strålende øyne gransker menneskesønnene. Jehovas selv gransker den rettferdige såvel som den onde, og den som elsker vold, ham hater hans sjel. Han skal la feller, ill og svovel regne ned over de onde, og en glohet vind som deres begers del, for Jehova er rettferdig, han elsker rettferdige gjerninger. Det er de rettskaffende som skal se hans ansikt.